Замість того, аби зігнити, він задубів. Задубіння хороший ієрогів. Дублення упереджує гниття. Цей ієрогів допомагає зрозуміти тольтеті умає. Мате ще один дубильний напій. Їжте томати, куріть цигари, пийте мате. І ви зрозумієте, що таке бути тольтеком. Тубільці говорили на мові пасльонових – помідори, картопля, дурман, тютюн.